справу, якщо вона хоче вижити. Але все повинно йти по порядку. Дістань у мене з-за пояса ніж, сказав Бен, і переріж усі ремінці акваланга. Сам він не встиг скористатися ножем. Бери тонку пилку, так буде швидше. Не поріжся. Добре, сказав Деві, підводячись. Він подивився, на свої вимазані укров руки і позеленів. — Якщо можеш хоч трохи підвести голову, я витягну один ремінь, я його розтібну. — Браюсь. Бен трошки підвів голову і сам здивувався, як важко йому навіть поворухнутися. Спробув ворохнути шиєю, знесилили його, і він знепритомнів. Цього разу він провалився в чорну безобню, нестерпного болю, який, здавалося, ніколи не вгамується. Повільно прийшов до пам'яті і відчув навіть полегкість. "Це ти, Деві?" запитав звідкись здалеку. "Я зняв з тебе кваланг", почувся тремтячий голос хлопчика, "але в тебе на ногах усе ще тече кров". "Не звертай уваги на ноги", сказав він, розплющуючи очі. Бен трошки підвівся, щоб подивитись, в якому він стані, але побоявся знову знепритомніти. Він знав, що не зможе сісти і тим більше звестись на ноги, і тепер, коли хлопчик перев'язав йому руки, верхня половина тулуба в нього була скута, найгірше ще попереду, і йому треба було все обміркувати. Єдиною надією врятувати хлопця був літак, і Деві повинен бути вести його, не було ні іншої надії. Ні іншого виходу. Але спочатку треба все добре продумати. Хлопця не можна лякати. Якщо сказати Деві, що йому доведеться вести літак, Його охопить жах. Треба добре подумати, як про це сказати синові, Підготувати його і переконати зробити це, Хоч і несвідомо. Треба було на помацькій знайти шлях до пройнятої страхом незрілої свідомості дитини. Бен уважно подивився на сина і пригадав, що давно вже, як слід, не приглядався до нього. «Він, здається, хлопець розвинутий», – подумав Бен, дивуючись чудному напрямку своїх думок. Цей хлопець зі спокійним обличчям був чимось схожий на нього самого. За дитячими рисами приховувався, можливо, твердий і навіть невгамовний характер, але бліде, трохи шрукувате обличчя виглядало зараз нещасним. Помітивши пильний погляд батька, Деві відвернувся і заплакав. «Нічого, хлопчику», – насилу вимовив Бен. «Тепер уже нічого». «Ти помреш?» – запитав Деві. «Хіба я в такому стані?» – не подумавши, – запитав Бен. Так, відповів Деві крізь сльози. Бен зрозумів, що допустився помилки і що йому не можна говорити з хлопчиком, не обдумуючи кожне своє слово. Я жартую, сказав він, не додавай значення тому, що з мене так тече кров. Твоєму батькові доводилось бувати в скрутних становищах не раз і не двічі. Хіба ти не пам'ятаєш, як я попав тоді до лікарні? Саскатуні. Деві кивнув. Пам'ятаю, але тоді ти був у лікарні. Так, так, це правда. Він напружено думав про своє, стараючись знов не зомліти. Знаєш, що ми з тобою зробимо? Візьми великий рушник і розстели біля мене. Я на нього перекочусь, і ми якось доберемося до літака. Згода? «Я не зможу втягнути тебе в машину», – сказав хлопчик, в голосі його звучала туга. «Е, що там?» – сказав Бен, стараючись говорити якомога лагідніше, хоч це було йому дуже важко. «Ніколи не знаєш, на що ти здатний, доки не спробуєш. Тобі, мабуть, пити хочеться, а води немає, а?» «Ні, я не хочу пити». Деві пішов порушник, а Бен сказав йому... Все тим же голосом. Іншим разом ми захопимо дюжину кока-коли. І льоду візьмемо. Девер остолив біля нього рушника. Бен смикнувся, щоб перевернутися. Йому здалося, що в нього розірвалися на шматки і руки, і груди, і ноги. Але йому пощастило лягти на рушник спиною, упершись п'ятами у пісок. І він не втратив свідомості. «Тепер тягни мене до літака», ледве чутно промовив Бен. «Ти тягни, а я буду віштовхуватися п'ятами». «На поштовхи не звертай уваги, головне швидше дістатись туди». «Як же ти зможеш вести літак?» запитав його зверху Деві. Бен заплющив очі, він хотів уявити собі, що переживає зараз син. Хлопчик не повинен знати, що машину доведеться вести йому, думав він, якщо сказати, це перелякає його на смерть. Цей маленький остер літає сам, відповів Бен. Треба тільки покласти його на кус. А це не важко. Але ж ти не можеш ворушити рукою, і очей зовсім не розплющуєш. А ти про це не думай. Я можу літати на ослюб, а правити коліньми. Давай, тягни. Він подивився на небо і помітив, що вже пізно і здіймається вітер. Це допоможе літаку злетіти, якщо, звичайно, вони зуміють вирулити проти вітру. Але вітер буде... Зустрічний до самого Каїра, а пального обмаль. Бен надіявся всім серцем, що не подме хасмин, осліплюючий вітер пустелі. Він мав бути опачнішим, запастись прогнозом погоди на тривалий час. Ось що буває, коли стаєш повітряним візником, або ти надто обережний, або дієш навмання. Цього разу, що траплялося з ним нечасто, Бен був необережним від початку до самого кінця. Довго вибиралися вони по схилу, де тягнув, а Бен відштовхувався п'ятами, на мить втрачаючи свідомість і знову вертаючись до тями. Двічі він зривався вниз, але нарешті вони дісталися до машини. Бену пощастило навіть сісти, притулившись спиною, до хвостової частини літака, і оглянутися. Та сидіти було справжнім пеклом. І зумлював він усе частіше. Його тіло, здавалося, роздирали тепер на дибі. — Як справи? — запитав він хлопця. Той задихався, знесилений від напруження. — Ти, видно, зовсім змучився. — Ні, — крикнув Деві сердито. — Я не втомився. Його тон здивував Бена. Батько ніколи ще не чув у голосі хлопця ні протесту, ні тим більше люті. Виявляється, обличчя його сина могло б приховувати ці почуття. Невже можна роками жити з сином і не розгледіти його обличчя? Але зараз він не міг дозволити собі роздумувати про це. Він усе добре усвідомлював, але дух захоплювало від нападів болю, шок минав. Правда, Бен дуже ослаб. Відчував, як з його лівої руки сочиться кров, і не міг поверхнути ні рукою, ні ногою, ні навіть пальцем, якщо в нього ще лишилися пальці. Деві самому доведеться підняти літак у повітря, вести його і посадити на землі. Тепер, сказав Бен, ледве ворушучи в роті пересохлим язиком, треба навалити каміння біля двадцят літака. Передихнувши, він казав далі, якщо навалити високо, ти зможеш втягнути мене до кабіни. Візьми каміння з-під коліс. Деві зразу взявся до роботи. Він почав складати уламки коралів біля лівих дверцят, з того боку, де сидить пілот. — Не там складай, — обережно промовив Бен. — Біля правих дверцят. Якщо я полізе з цього боку, Мені заважатиме рульове управління. Хлопчик, відозріливе, глянув на батько, але тут же з великим завзяттям узявся знову за каміння. Коли Деві пробував підіймати надто важкі брили, Бен казав йому, щоб він не напружувався. «У житті можна зробити все, що завгодно, Деві», – пробував він кволим голосом. «Якщо не надірвишся, не надривайся». Він не пам'ятав, що раніше давав синові такі поради. — Так, але скоро вже смеркає, — сказав Деві, коли скінчив роботу. — Смеркне, — розплющив очі Бен. Було незрозуміло, чи то він задрімав, чи знову знепритомнів. — Це не присмерк. Це віє хамсин. — Ми не можемо летіти, — сказав хлопчик. — Ти не зумієш. — Вести літак. Краще й не пробувати. Е — -е, -е, е, заперечив Бен з тією навмисною лагідністю, від якої йому ставало ще сумніше, — вітер сам донесе нас додому. Вітер міг віднести їх куди завгодно, тільки не додому. А коли він подмез надто сильно, вони не побачать під собою ні посадочних знаків, ні аеродромів, нічого. «Рушаймо!» – знову сказав від хлопчакові, і той з новою силою взявся тягнути його. А Бен відштовхувався, доки не опинився на саморобних східцях з коралової брили біля дверцят. Тепер лишалося найважче, але відпочивати не було часу. «Об'яжи мені груди рушником, лізь у літак і тягни, а я буду відштовхуватись ногами». Ех, коли б він міг рухати ногами. Видно, щось сталося в нього з хребтом. Він тепер був майже певен, що кінець кінцем усе-таки помре. Головне вижити до Каїра і показати хлопцеві, як посадити літак. Цього буде досить. Тільки на це він надіявся. Це було його найдальша мета. І ця надія допомогла йому забратися в літак, він вповз у кабіну, зігнувшись, напівсидячи, майже непритомній. Потім спробував сказати хлопцеві, що треба зробити, але не зміг вимовити й слова. Хлопця охопив страх. Обернувшись до нього, Бен відчув це і зробив ще одне зусилля. «Ти не бачив, я витягнув з води кіноапарат, чи залишив його в морі?» він Унизу, біля води. Піди і принеси його. І маленьку сумку з плівкою. Тут Бен пригадав, що заховав зняту плівку у літак, щоб оберегти її від сонця. Не треба плівки, візьміть тільки апарат. Слова його звучали буденно і повинні були заспокоїти наляканого хлопця. Бен відчув, як гойднувся літак, коли Деві, стрибнувши на землю, побіг по апарат. Він знову почекав, цього разу вже довше, щоб прийти до пам'яті. Треба було вникнути в психологію цього блідого, мовчазного, насторожено і надто слухняного хлопчика. Ех, коли б він знав його краще! Застибни міцно ремені, сказав Бен. Допомагатимеш мені. Запам'ятовуй, запам'ятовуй усе, що я скажу. Зачини свої дверцята. Знов з подумалась подумалось Бену. Він поринув на кілька хвилин у легкий приємний сон, але старався зберегти останню нитку свідомості. Він чіплявся за неї, адже це було єдине, що лишалося в нього для врятування сина. Бен не пам'ятав, коли він плакав, але тепер зненацько відчув на очах безпричинні сльози. Ні, він не думає здаватись. Ні за що. — Розклеївся твій батько, а? — сказав Бен, і навіть відчув деяке задоволення від своєї одвертості. Справа йшла на добре. Він знаходив шлях до серця хлопчика. — Тепер слухай. Бен знову одійшов далеко-далеко, а потім повернувся. — Доведеться тобі взятися за діла самому. — Деві. Нічого не вдієш. Слухай, колеса вільні. Так, я забрав усе каміння. Деві сидів, чепивши зуби. Що це нас погойдує? Вітер? Про вітер бен забув. Ось що треба зробити, Деві, повільно батько. Потягни важіль газу на дюйм, не більше, одразу, зараз же. Постав усю ступню на педаль. Добре, молодець. Тепер поверни чорний вимикач з мого боку. Чудово. Тепер натиснув ту кнопку, а коли мотор заведеться, потягни важіль ще трохи. Стій. Коли мотор заведеться, постав ногу на ліву педаль. Вимкни мотор до краю. І розвернись проти вітру. Чуєш? Це я можу, сказав хлопець. І Бену здалося, що він почув, у його голосі різку нотку нетерпіння, яка нагадувала чимось його власний голос. — Здорово дмив вітер, — додав хлопець. — Надто сильно. Мені це не подобається. — Коли будеш вирулювати проти вітру, подай уперетручку. — Починай. — Запускай мотор. Бен відчув, що Деві перехилився через нього і вімкнув стартер. Потім чхнув мотор. Кількіт не надто сильно пересував ручку, поки не заведеться мотор. «Зробив? Їй Богу, зробив!» – подумав Бен, коли мотор почав працювати. Він кивнув і в голові одразу ж запоморочилось від напруження. Бен зрозумів, що хлопчик дає газ і намагається розвернути літак. А потім його всього неначе поглинув якийсь нестерпний шум. Він відчув поштовх і спробував підняти руки, але не зміг і опам'ятався від надто сильного ревіння мотору. — Зменши газ! — закричав він якомога голосніше. — Добре, але вітер не дає мені розвернутись. — Ми стали проти вітру? Ти повернув проти вітру? — Так, але вітер нас перекине! Вен відчув, що літак розгойдується в усі боки. Хотів виглянути, але поле зору було таке мале, що йому доводилося цілком покладатися на сина. — Відпусти ручне гальмо, — сказав Бен. Він забув про нього. — Готово, — відказав Деві. — Я відпустив. — Ага, відпустив. Хіба я не бачу, старий дурень. Вилаяв Бен сам себе. Тут він згадав, що його не чути за гуркотом мотора і що треба кричати. — Слухай далі. Це зовсім просто. Тягни важіль. І тримай ручку посередині. Коли машина підстрибуватиме, то нічого, зрозумів. Уповільни хід і держи прямо, держи її проти вітру, не бери на себе ручку, доки я не скажу. Ну, не бійся вітру. Він чув, що мотор реве дужче. Деві додавав газу, відчував поштовхи, погойдування машини, яка прокладала собі дорогу у піску. Потім літак почав ковзати, підхоплений вітром. Але Бен дочекався, доки поштахи стали слабши, і знову втратив свідомість. «Не смій!» – почув він здалеку. Бен опам'ятався. Вони щойно відірвались від землі. Хлопець слухняно тримав ручку і не тягнув її до себе. Вони ледве-ледве перевалили через дюни, і Бен зрозумів, що хлопців потрібно було багато мужності, щоб не смикнути від страху ручку. Різкий подив вітру, впевнено, підхопив літак, але потім він провалився в яму. Бену стало дуже погано. — Піднімись на три тисячі футів, там буде. Спокійніше, крикнув він. Йому треба було витлумочити. синові все це до відльоту, адже Деві тепер важко його почути. Ще одна дурниця. Не можна втрачати розуму і весь час робити дурниці. — Три тисячі футів! — крикнув він. — Три! — Куди летіти? — запитав Деві. — Спершу піднімись вище, вище! — кричав Бен, боячись, що бавтанка знов налякає хлопця. По тому, як гу-мотор, можна було здогадатись, що він працює з перевантаженням, що ніс літака трохи задертий, але вітер їх піднімає, і цього вистачить на кілька хвилин. Дивлячись на спідометр і намагаючись на ньому зосередитись, Бен знову поринув у темряву сповнену болю. Його повернуло до пам'яті чмихання мотора. Було тихо, вітер ущух, він залишився внизу, але Бен чув, як важко дихає, і ось-ось заглухне мотор. — Щось сталося! — кричав Деві. — Слухай, прокинься, що сталося? Деві не розумів, що треба зробити, а Бен не зміг йому це вчасно показати. Він незгарно повернув голову, відчіпив щукою і підберігив ручку і підняв її на дюй. Мотор чхнув, дав вихлоп і загуркотів рівно. «Куди летіти?» – знов спитав Деві. «Чому ти мені не кажеш, куди летіти?» «При такому непостійному вітрі не могло бути прямого курсу, незважаючи на те, що тут угорі, було відносно спокійно. Залишалося триматися берега до самого Суеца. Іди вздовж берега, тримайся від нього праворуч. Ти його бачиш? Бачу. А це правильний шлях? По компасу курс повинен бути приблизно 320, крикнув Бен. Здавалося, голос його був надто слабкий, щоб деви міг почути, але той Почув. Хороший хлопець, подумав Бен. Він усе чує. По компасу 340, закричав Деві. Компас містився вгорі, і дзеркало рефлектора було видно тільки з сидіння пілота. От і добре. Добре, правильно. Тепер іди вздовж берега і тримайся його весь час. Тільки, боронь Боже, нічого більше не роби. Застеріг Бен, він чув, що вже не говорить, а тільки невиразно бурмоче. Нехай машина сама робить своє діло. Все буде гаразд, Деві. Отже, Деві все-таки запам'ятав, що треба вирівнити літак, держати потрібні оберти мотора і швидкість. Він це запам'ятав. Славний хлопчина. Він долетить. Він порається. Бен бачив, Різко окреслений профіль Деві, бліде обличчя з темними очима, в яких йому так важко було щось прочитати. Батько знов вдивився в це обличчя. Ніхто навіть не дбав, щоб повести його до зубного лікаря. Сам до себе промовив Бен, помітивши трохи випнуті перед зуби Деві. Той болісно вискалив їх, надриваючись від напруги. Але він порається. Тоблено і примирливо закінчив Бен. Здавалося, це був останній підсумок всього його життя. Бен провалився в безодню, за край якою він так довго чіплявся заради хлопця. І провалюючись усе глибже і глибже, Бен устиг подумати, що цього разу йому пощастить, якщо він вибереться звідти взагалі. Бен падав надто глибоко, та й хлопцеві пощастить, якщо він повернеться назад, але, втрачаючи остаточний груд під ногами, втрачаючи самого себе, Бен ще встиг подумати, що хамсин дущав і насувається й мла, а робити посадку доведеться не йому. Втрачаючи останній проблиск свідомості, він повернув голову до дверцят. Залишившись сам на висоті трьох тисяч футів, Деві подумав, що вже ніколи більше не зможе плакати. У нього на все життя висохли сльози. Тільки раз за свої десять років він похвалився, що його батько – льотчик. Але він пам'ятав усе, що батько розповідав йому про цей літак. І багато про що догадувався, чого батько не говорив. Тут у горі було тихо і світло. Море здавалося зовсім зеленим а пустеля – брудною, вітер і дням над нею пилину куряви. Попереду горизонт уже не був такий прозорий, курява здіймалося вище і вище, але море він усе ще бачив добре. У картах Деві розумівся, тут не було нічого складного, він знав, де лежить їхня карта, витягнув її з сумки в дверцятах і задумався про те, що доведеться робити, коли підлетить до Суеца. Але зрештою хлопець знав і це – від Соєца вела дорога до Каїра. Вона йшла на захід через пустелю. Летіти на захід буде легше дорогу неважко розгледіти, а Суец він упізнає по тому, що там закінчується море і починається канал. Там треба повернути ліворуч. Деві боявся батька. Правда, не тепер. Тепер він просто не міг на нього дивитися. Той спав з відкритим ротом напівголий, весь залитий кров'ю. Хлопець не хотів, щоб батько помер. Він не хотів, щоб померла мати, але нічого не вдієш, це буває, люди завжди помирають. Йому не подобалось, що літак летить так високо, від цього замирало серце. Та літак рухався надто повільно, але Деві боявся спускатись і знов потрапити у вітер, коли настане час посадки. Він не знав, що робити. Ні, йому не хотілося знижуватися у такий вітер. Не хотілося, щоб літак знову кидала усі боки. Тоді літак не слухатиметься. він не зможе вести його попрямій і вирівнити билі землі. Може, батько вже помер? Він оглянувся і помітив, що той дихає уривчисто і рідко. Сльози, що, як думав, Деві назавжди висохли, знов наповнили його темні очі. І хлопець відчув, як вони викочуються і течуть по щоках. Злизавши їх язиком, він почав стежити за морем. Бену здавалося, що від поштовхів його тіло пронизують крижані стріли, розривають на шматки. В роті в нього пересохло. Бен, повільно приходив до пам'яті. Глянувши вгору, він побачив куряву, а над нею тьмяне небо. — Деві, що сталося? Що ти робиш? — закричав він сердито. — Ми майже прилетіли. Відповів Деві. Але вітер піднявся зараз високо. І вже смеркає. Бен заплющив очі, щоб збагнути те, що сталося, але так нічого й не зрозумів. Йому здавалося, що він уже повертався до пам'яті, коли вказував хлопцеві курс, а потім знову втрачав свідомість. Літак гойдало. І це ще більше посилювало біль. «Що ти бачиш?» Вигукнув він. «Аеродроми!» і будинки Каїра. Он великий аеродром, куди пробувають пасажирські літаки. Хитання і поштовхи літака обірвали слова хлопця. Здавалося, потоком повітря їх підносить вгору на сотню футів, щоб потім жбурнути вниз у нестримову падіння на добрих дві сотні футів. Крила літака судорожно розгойдувались то в один, то в другий бік. «Не спускай з очей аеродрому!» Крикнув Бен крізь напад болю. Стеж за ним. Не спускай з очей. Йому довелося крикнути ще двічі. Перш ніж хлопець розчув. Він тихенько говорив про себе. Бога ради, Деві. Тепер ти повинен чути все, що я кажу. Літак не хоче йти донизу. Сказав Деві. Очі його розширилися. І, здавалося, займали тепер усе обличчя. Вимкни мотор. Вимкнув. Але нічого не виходить. Не можу опустити ручку. Потягни ручку Тримера, звелів Бен, підвивши голову вгору, де була ручка. Він згадав і про закрилки, але хлопцеві ні за що не вдасться їх зрушити. Доведеться обійтися без них. Деві мусив підвестися, щоб дотягнутися до ручки на колесі і подати її вперед. Ніс літака опустився, і машина перейшла в піке. Вимкни, — Мотор! — наказав Бен. — Деби! — вимкнув газ, вимкнув суміш, і вітер силою підкидав літак ту вгору, то вниз. — Стеж з аеродромом, роби над ним коло! — сказав Бен, і почав збирати всі сили для того останнього напруження, яке чекало на нього. Тепер йому треба сісти, випростатись і стежити через вітрову шибку за наближенням землі. Настала вирішальна хвилина. Підняти літак у повітря, вести його не так важко, а посадити на землю – оце завдання. – Там великі літаки! – кричав Деві. – Один, здається, стартує. – Бережись! – зверни в бік. Це була досить нікчемна порада, але потім, дюйм за дюймом, Бен підводився. Йому допомагало те, що ніс літака був опущений. Привалившись до тремтячих дрівцят, і впираючись у них плечем головою, він з великим напруженням просувався вгору. Бен зосередив на цьому всі свої сили. Нарешті голова його опинилася так високо, що він міг упертись нею у дошку управління. Наскільки міг, він підвів голову і побачив, як наближається земля. «Молодець!» закричав Бен синові. Бен тремтів і обливався потом. Але... Почував, що від усього тіла залишалася живою тільки голова. Рук і ніг більше не було. — Лівіше, — наказував він, — давай ручку вперед. Нагни її вліво. Гни ще. Добре. Все в порядку, Деві. Ти зможеш. Вліво. Натисну ручку вниз. — Я вріжуся в літак. Бену видно було великий літак. До літака лишалося не більше п'ятсот футів, і вони йшли прямо на нього. Вже майже стемніло. Курява висіла над землею, наче море, але за великим, чотиримоторним літаком виднілася смуга чистого повітря. Отже, мотори запущені на повну потужність. Якщо він стартував і не перевіряв мотори, все буде гаразд. Не можна сідати за льотною доріжкою. Там грун надто нерівний. Бен заплющив очі. Стартує. Бен з усіллям розплющив очі і кинув погляд поверх носа машини, що хиталися вгору і вниз. До великого ДК-4 лишилося щонайбільше двісті футів. Він просто заступав їм дорогу, але йшов з такою швидкістю, що вони розминуться. Бен відчув, що охоплений жахом Деві почав тягнути на себе ручку. — Не можна! — крикнув Бен. — Гни донизу! Ніс літака задерся, і вони втратили швидкість. Якщо втратити швидкість на такій висоті... Та ще при такому вітрі їх рознесе на шматки. «Вітер!» – гукнув хлопець. Його маленьке личко застигло і перетворилося на трагічну маску. Бен знав, що наближається останній дюйм, і все у руках хлопчика. «Молодець!» – похвалив він. Залишалася хвилина до посадки. «Шість дюймів!» – кричав Бен Деві. Язик його наче розпухнув від й болю, а з очей текли гарячі сльози. «Шість дюймів, деві! Стій! Ще рано! Ще рано!» – плакав він. На останньому дюймі, що віддаляв їх від землі, Бен усе-таки втратив самовладання. Його огорнув страх, ним оволоділа смерть, і він не міг більше ні говорити, ні кричати, ні плакати. Бен привалився до дошки, в очах його був страх за себе, страх перед цим останнім. За поморочливим падінням на землю, коли чорна, злітна доріжка насувається в тебе в хмару пороху. Він намагався крикнути Пора, пора, пора! Але страх був надто великий в останню смертну мить, яка знов кидала його в забуття, Бен відчув, як ніс літака трохи піднявся, почувся гуркіт ще не заглушеного мотора, літак, ударившись об землю колесовим, в'яко підскочив повітря, а потім настало нестримне чекання. Та ось хвіст і колеса літака торкнулися землі. Це був останній дюйм. Вітер закрутив літак, машина забуксувала, описала на землі петлю і завмерла. Настала тиша. О, яка тиша! І який спокій! Бенчу їх, відчував усією своєю істотою. Він раптом зрозумів, що виживе. Він так боявся помирати і ще зовсім не хотів здаватись. У житті не раз настають вирішальні хвилини і залишаються вирішальні дюйми. А в пошматованому тілі льотчика знайшлися вирішальні сили. Кістки і кровоносні судини, про які люди й не підозрювали, коли здається, що все вже кінчено, вони беруть своє. Єгипетські лікарі несподівано для себе виявили, що в мене їх невичерпний запас, а здатність відроджувати розірвані тканини, здавалося, була дана льотчикові самою природою. На все це потрібен був час, але що означає час для життя, яке висіло, на волосинці. Однаково Бен нічого не відчував, окрім припливів і відпливів болю та рідких проблесків свідомості. Вся справа в адреналіні! Розкотисто сміявся кучерявий лікар-єгиптянин. А ви його виробляєте, як атомну енергію? Здавалося, все було гаразд, а проте Бен так і втратив ліву руку. Дивно, думав він, я міг би поклястися, що більше дісталося правій руці. Довелося перебороти й параліч, що його кучерявий сцилитель уперто називав великим нервовим шоком. Все пережито зробило з Бена нерухомий і дуже крихкий уламок. Одужання не могло йти швидко. Але справа все-таки йшла на краще. Все йшло на краще, крім його лівої руки, яка опинилася в печі, де спалювали сміття. Та й це було б нічого, коли б у слід за рукою не пішла туди і його професійна кар'єра льотчика. А окрім усього, був ще хлопчик. Він живий, здоровий, повідомив лікар. Обійшлося навіть без шоку. Кучерявий єгиптянин кидав дотепні жарти чудовою англійською мовою. Він куди рухливіший за вас. Отже, із Деви все було гаразд. Навіть літак уцілів. Усе було дуже добре, але вирішувала справи зустріч з хлопцем. Тут або все почнеться, або знову закінчиться. І, можливо, назавжди. Коли привели Деві, Бен побачив, що це була та сама дитина з тим самим обличчям, яке він зовсім недавно вперше розгледів. Але справа була не в тому, що розгледів Бен. Важливо було дізнатися, чи зумів хлопець щонебудь побачити у своєму батькові. Ну, як, Деві? Несміливо спитав він сина. Здорово було, а? Дей ви кивнув. Бен знав. Хлопчино зовсім не думає, що було здорово, але настане час, і він зрозуміє. Колись хлопець зрозуміє, як було здорово. До цього варто було докласти рук. Розклеївся твій батько, правда? Запитав він знову. Деві кивнув, обличчя його лишалося таким же серйозним. Бен усміхнувся. Так, що вже гріха таїти? Батько справді розклеївся, йому був потрібен час. Йому, Бену, тепер потрібне буде ціле життя, ціле життя, яке подарував йому хлопець. Але дивлячись у ці світлі очі, на трохи випнуті вперед зуби, на це обличчя, таке незвичайне для американця, Бен вирішив, що заради нього віддасть усе. На це варто витратити час. Він уже то береться до самого серця хлопчика. Рано чи пізно він до нього добереться. Останній дюйм, який розділяє всіх і все. Нелегко подолати, якщо не бути майстром своєї справи. Але бути майстром своєї справи – обов'язок льотчика. А Бен був же колись зовсім непоганим льотчиком.